vil jeg sige alle sammen en tak øh, fordi at jeg måtte komme og besøge jer i dag gæste jer det sker i øh, respekt for den mangfoldighed som Albertslund er at øh, vi er 8.000 borgere i Albertslund vi alle sammen Albertslunder men vi kan have mange forskellige udgangspunkter. så jeg er rigtig glad for og få mulighed for at komme i dag og dels fortælle om byens situation, men også for at ø, lytte på de bemærkninger eller svare på de spørgsmål, som I måtte have. Så det blev sagt endningsvis, så er sund som by i en usædvanlig situation, en alvorlig situation, vi har i byen haft nu mere end 140 brænde siden august sidste år. Og det er alvorligt og helt uacceptabelt. Så vi har besluttet os for, at brændene skal stoppes. Det arbejder politiet på med deres efterforskning, og kommunen gør også. Vi har indsat ekstra vagter om natten i byen på forskellige ledere og kanter vi har også på anden måde øget overvågningen af byen og så har vi sat, ansat nye folk som skal møde de unge der hvor de unge er på gaderne på stræderne i boligområderne og det er selvfølgelig vigtigt at øh, vide og være klar over, at de brande, som jeg taler om her, at det er nogle ganske få, der står bag dem. Øh, og det, der er vigtigt, det er, at øh, politiet koncentrerer sig om at få fat i dem. Og så har vi andre, og det gælder både kommunen, men også byens foreninger, tænker jeg. Et ansvar for at komme de unge i møde, lytte til, hvad det er for nogle problemer, de har, og så gøre en indsats der, hvor vi kan gøre en forskel for de unge i deres hverdag. Det har i rigtig mange år været sådan, og sådan skal det også være fremover, at Alperslund har været en rigtig, rigtig god by for unge og for børn at vokse op i. Det skal være et af de stærke særkender ved Albertslund at når man er barn, når man er ung eller på slum, så bliver der taget hånd om en, man får en god skolegang, man har nogle gode klubber, der er nogle gode klubber, som man kan, kan, kan færdigse i. Og der er måske også især behov for klubber for unge, som er fyldt 18, og som måske endnu ikke har fundet sig et job, eller er i gang med en uddannelse, men har brug for at blive vejledt videre til både job og uddannelse. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at øh, vi fortsætter med at være sådan. Og der er faktisk en del borgere, som har sagt til mig her den sidste måneds tid, at sådan har det jo altid været i Albertslund. Og så siger jeg, så, sådan skal det også blive ved med at være i Alberslund. Og desværre så har vi så haft en situation her i et tid, hvor der så er nogle unge, som nogle få unge formentlig der som har øh, øh, sat et spørgsmålstegn ved, om det nu også var sådan i Albertslund. Men det vil jeg gerne sige til jer i dag, at så længe jeg er borgmester, og så længe at øh, jeg har indflydelse på tingene i Albertslund, så skal Albertslund være en god by at vokse op i for børnene, for de unge. Og øh, det håber jeg, at vi alle sammen kan samles øh, om. Så har vi valgt også at gå ud og appellere til byens foreninger om at hjælpe til i denne her situation. I virkeligheden ved at bringe, kan man sige, diskussionen om, hvad er det, vi vil med vores by, ind i familien, der hvor man spiser, der hvor man samtaler, hvor man taler sammen om hverdagen i byen, hvor taler man hinanden om, at det er vigtigt, at hvis man ved noget om, eksempelvis brændende, at man så fortæller det videre. Måske til politiet, eller til nogen andre, som kan fortælle det videre til politiet, sådan så, at vi kan få stoppet branden. Hvis jeg skal være lidt positiv her, øh, i forhold til branden, så kan man sige, at de sidste 10 dage, der har vi faktisk haft to brænde. Øh, og indtil da, så var det jo faktisk hver nat, og i påsken gik det helt galt, der var det Rigtig mange brænde der var. Så man kunne måske lidt forsigtigt håbe, at vi er på det rette spor nu. Når jeg appellerer sammen med den øvrige til, at også foreningerne gør en indsats her. Så er det fordi, at noget af det, som jeg sætter pris på ved Alporslund, og som jeg også tror rigtig mange af jer sætter pris på ved så er det fællesskabet. Vi har sådan en god tradition for at løse problemerne i fællesskab og hjælpe hinanden. Apostlen er jo ikke en lille landsby. Vi er sådan en moderne by i, lidt uden for København. Men vi kan faktisk nogle af de ting, som man er gode til i en landsby, og det er at hjælpe hinanden, at have øje for fællesskabet, at tale sammen og passe på hinanden og vide hvor det er at øh, man skal sætte ind hen for at vi får løst nogle af de problemer som vi har så vil jeg slutte af med at sige og vende tilbage til øh, så vil jeg med at sige noget om hvad vi øh, kommer til at gøre her i den kommende tid den ene ting noget ene vi kommer til at kigge på, det er Hvordan har vi organiseret vores arbejde i kommunen i forhold til de unge? Vi har jo noget der hedder SSP, som er i samarbejde mellem kommunen, politiet og de sociale myndigheder i forhold til de unge Og der kommer vi til, tror jeg, at tale med hinanden om den måde vi har gjort arbejdet på, om det nu også har været den rigtige øh, Så i løbet af de næste par måneder, så regner jeg med at vi i kommunalbestyrelsen skal drøfte den sag, skal vi tilrettelægge vores SSP-samarbejde på en anden måde, øh, end, vi gjort, øh, end vi har gjort indtil i dag. Vi kommer nok også til at tale med hinanden om, hvorvidt det arbejde, vi har gjort i vores klubber, især klubberne, som klubberne er jo målrettet de helt unge, om det arbejde nu også har været tilrettelagt på den rigtige måde. Der bliver det jo vigtigt, at vi gør det i dialog med de unge mennesker sådan så vi møder dem på den rigtige måde. Så derfor så vil jeg opfordre jer ja til, også jer unge, der er her i dag, og det er jeg rigtig glad for, at der er så mange unge her i dag, at de snakker med SSP-medarbejderne, snakker med jeres lærere, for nu åbner skolerne på mandag, at de er der går i skole, får snakket med jeres lærere om, hvordan man kan man gøre noget ved det her på en god, og ordentlig måde, så at vi gør det i fællesskab. Så tror jeg, der er noget, der er rigtig, rigtig vigtigt, og det er, at øh, hvis man er ung, så har man brug for et job, man har brug for en uddannelse, og man måske jo, først og fremmest brug for en uddannelse, før man får et job. Vi har i et tid arbejdet sammen med Consum Gymnasium, VUC, Vi som er også ligger lige i nærheden af på vi arbejder sammen med Københavns Tekniske Skole om at øh, gøre en indsats i forhold til de unge, sådan så at flere får adgang til en uddannelse og derfor forhåbentlig også mulighed for at øh, få et job. Det kommer vi til at gøre mere ud af, fordi at det er vigtigt for den enkelte, at man har noget at se frem til, når man slår hende op om morgenen at man ved, at man skal i skole og tage en uddannelse, og man også ved, at der er et job i den anden ende, når man er færdig med sin uddannelse. Og så kan nogen af os sige, hvordan kan du som borgmester stå og sige det nu, når du ved, at der er rigtig mange unge, der er arbejdsløse, også dem, der har en uddannelse, at der er stor arbejdsløshed i Danmark. Og til det vil jeg sige, at... Øh, en ting er helt sikkert, at hvis ikke man har en uddannelse, hvis man ikke kommer i gang med et job meget tidligt som ung, så er der rigtig, rigtig lang vej til det at få et job og komme i gang med en uddannelse. Så derfor har jeg talt, derfor så er det vigtigt, at vi som er politikere, at vi har fokus på at få gjort noget ved det. Det er altså en opgave, som vi skal have løst. Sådan så, at ø, vores unge får den hverdag, den uddannelse og det job, som de faktisk har krav på at få. Så det der vil være vigtigt for mig at sige i dag, afslutningsvis, er, at ø, hvis man i familierne og forældrene taler sammen omkring situationen her med brændende, alvoren i det, det er at vi skal hjælpe kommunen hjælpe politiet med at finde ud af, hvem der står bag og det andet er sige, at det her med at gå i skole, med at tage en uddannelse det er rigtig, rigtig vigtigt for, at man får en god fremtid og for, at øh, man kan forsørge sin familie og sig selv, øh, når man er blevet voksen. Til gengæld så vil jeg så love, så Bror Vester, at gøre, hvad jeg kan for arbejde for, at vi rent faktisk så får skaffet uddannelsespladser vi får skaffet job øh, som øh, kan som, som der rent faktisk vil være nogle jobs at øh, gå ombord i, når man er færdig med at øh, tage sin uddannelse. Så på den måde så håber jeg, at vi i fællesskab kan løse de problemer, som, som vi står i. Og sådan så Alperslund bliver kendetegnet for det, som byen skal være kendt for. At det er en god by at vokse op i, når man er børn, når man er barn og når man er ung. At det er en god by at være familie i. Og at vi har et godt fællesskab med hinanden. For det er fællesskabet, der skal løse problemerne, sådan så at vi kan se hinanden i øjnene og sige, at Albertslund er vores by. Tak for